Bismillahirrahmanirrahim. Hvala u gospodaru svjetova. Salamat, salamat, posljedin i nama. Fasanita Muhammed. Salamat, alayhi wa sallam. Braće i srste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da, sad zašta nagrade što ste došli. Pal nam stolica. Ja bih preložio i nađim ako nije nešto da ustute mjesto starijim, jer imam još onih koji dolaze. Malo smo sačekali s obzirom Break India, ovi koji skvaraju Break India, da dođu. Profesor Tisani Valdić je večera s nama. Tema je isti kvar, traženje oprosto dolazi u panimetala. Nakon izlaganja možete postati pitanja, ako hoće neko napisati, ne imam gore brati papirjologu, ako hoće ovako direktno, znači nakon izlaganja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يرد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله Bela lgha risale, wadda l-amana, wa nasaha umma, wajahada fi Allah haqqa jihadihi hatta ta'lifin. Fasalli Allahumma ala lbiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima taslima kifira, emma ba'dh. Fa inna azdaqa al hadithi kitabullah wa khaira al haditha di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam بعد sallam umuri muhdafatuhu ha wa kulla muhdahtum bid'ah, wa kulla Nije problem kad čovjek padne u blato. Ali, kada neće da ustane iz tog blata, onda je to problem. Nije problem kad čovjek zakvatnije u grijev, ali je problem kad se neće vratiti. Allahu Subhanahu wa ta'ala izdražiti od njega obrosno. A još i veći problem kada mu neko pruža ruku, da ga izvuče iz toga blata, a on odvija da pruži svoju ruku. Ko zvišnji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka, stvorio njegovu prirodu i čovjek mora da greši. Kaže Allah s.a.s. Kulubani ādemu hattā'un wa kajbu hattā'ina tawwabun. Svi sinovi ādemu su grešnici. Oni moraju grešiti jer to je naša priroda. Ali najbolji od onih koji greše, jesu oni koji se najviše kaju i vraćaju Allah subhanahu wa ta'ala i hraže oprosta za svoje grehe. وراغم أبراكي سيستر كاجة الله بصنة صلى الله عليه وسلم حديثة بقبل جيمة مسلمة صحيحة لو لم تذنبوا والذي نفسي في يديه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ورجاء بقومي يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيارفر الله كاجة الله بصنة صلى الله عليه وسلم تاكمي اونغا اوتي ويرووتي مويتو وشاء كالذي نبيس تقريشي الله سبحانه وتعالى Allahuv bas uništeo. Allah subhanahu wa ta'ala vas odi odveo sa ovog svijeta. Ne biste živjeli na ovoj planeti. Pa bi došao drugim narodom koji će griješiti Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da bi Allah azza wa jall primao njihovi istovar i opraštao im njihove grijehe. Zašto Zašto, draga moja braća, ima više mudrosti? Zašto bi Allah subhanu wa ta'l uništio narod koji neće da greši? Pa mi zamenio taj narod i dobeo drugi narod koji će grešiti? pro da bi se ispoštovala mudrosti Allah subhanu wa ta'l, i da Allah izza wa jala stvorio ovaj svijet, i dobeo nas koji će mu i moja da bi ispoštovali odredba Allah subhanu wa ta'l. Druga stvar, kako bi mi, draga moja braća i sestva, mogli svatiti imena Allah'a azze-vaj-jeb toho što je El Ghaffar. Kako bi se mogli ispoliti svojstvo Allah'a subhanahu wa ta'ala da on tajku i prašta i greh, kada mi nebismu grešili. Kako bi se mogli ispoliti Allah'a subhanahu wa ta'ala milost, kada mi nebismu grešili. Dato kada Allah'a subhanahu wa ta'ala wa inni la liman tadu. Ja sam Ghaffar, ja sam koji greh prašta. Ja sam onaj koji prelazi preko loših postupaka čovjeka i sakriva ih. Na taj način se ispoljava Allahu wa subhanahu wa ta ta'ala ima illa faa. I pošto ispoljava se Allahu wa subhanahu wa ta ta'ala osobina da je on taj koji prašta. Drago moja vrać, Ako znamo ovu stvar, onda nećemo gubiti nadu Allahu wa subhanahu wa ta ta'ala Međutim, Prije nama što počnemo govoriti oko toga, moramo spomenuti jednu veoma vidnu činjenicu. Moramo spomenuti da čovjek koji počinje grijeh, da čovjek koji počini grijeh, taj grijeh direktno utiče na njegovo tijelo. Direktno taj grijeh utiče na njegovo srce. Kaže Allah po sani sallallahu alayhi wa sallamu hadithu kola bilježivan Bukhari i musliko da buhu rejda zdi Allahu ta'ala nuhu Ila eznebez abdun. Nukriti ala qalbini nukritun sevda. Kad čovjez počin igrije, ta igrije počanje kao tačka, kao mrla na čovjeku u srcu. I malo po malo, malo po malo kad neima istifara, kad neima od Allaha subhanahu preovladava sa igrije. Igrijeci dok ne nadvlada i potpuno čovjekovo sice. Pa kaže Allah poslana sviđanima, to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala rekao u kur'anskom maretu, kjeri da je bez rana na poljubinim. Na njihovim srcima se nalazi rana. Na njihovim srcima se nalazi koprena. Tako da srstav čovjek više nema života u sebi. Ne može više razliku od dobro od zla. Dobro postaje zlo, a zlo postane dobri. Od Kaže da noćis tamo skuje neka pokušavajući nam prikazati da može čak grije podicati na izletni itac, na izlet čovjeka u tijela. Kaže jejedne prilike izašao sam u časšilu. I slučajno sam pogledao u ženu koja je bila razgoličena. Kad se vratio, kuči, rekla mi je moja žena, što ti je tako crno lice? Vratio. Zabondio tu stvar. Gri direktno u tišina čovjeka. Direktno u na njegovog lice. Kao što i barec, utiče jedan čovjekovu lice također. Pa vidite čovjeka koji pada Allahu subhanahu wa ta ta'ala na srdu, kako nur i svjetlo izbija iz njegovu lice. Vidite čovjek koji obavlja noćni namaz, posebno noćni namaz, kako kvaro islamsku učenjaci, da Allah subhanahu wa ta ta'ala danu svjetlo na lice, na izgled, na farcu njegovu. Pa kaže Allah učenjak, kada sam se rače u kući, žena mi rekla, zaš ti tako crno lice? pa samotišao u isopu odvojil se i državljil sam obraz od Allah'a subhanu wa ta'ala, činil svi stih far, dok mi nije, vevite, ponovo bilo onako, prej njegor samotišao, učaššil. Kale Muhammed ibn Mugadr, rahmatullahi alaih, ja počinim grijeh, ja počinim grijeh. Kaže Muhammed Ibn Mkeder, Rahmatullahi Ali, ja počinim grijeh. I plod i produkt toga grijeha ja vidim na svojoj ženi, vidim na svojoj djeci. Čim čovjek naže problém u kući na takav jedan način, čim ima probléma u braku, čim ima probléma s djecom, treba, zaprita, treba da se zakvita imali kakvih grijeha. To je bila poruka Muhammed Ibn Mkeder, jednog od velikih učenjaka, od koga ima Bukhari, ako hadis. Ako znamo ove stvari, onda iz toga mora proizdavati, draga moja braća i sestra. Da moramo čistiti svoje tijelo, da moramo čistiti svoje srce. A nema puta do čistoće tijela, do čistoće srca i do čistoće duše, do istih istifara, traženja oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za naše grijehe. Međutim, čovjek koji ima grijeha, a svi smo takvi, zna pasti si u razočarenju, Poneka se stidi Allah subhanahu wa ta'ala Poneka da si ti strah od uzvišnjega Allah azze wa jal Panudejško, da padnij Allah na sercu da zaprači Da zapraži oprost za svoj greh Kaže jedan besnik Kajfe ad'uuke, wa an' aasim, wa kajfe la ad'uuke, wa ante kerimu Kako da ne tražim oprost tebe Kako ti flameni A druge drugej strani, kako ću te moliti kad imam toliko greha Ode je dvije stvari bitne Kada ubitan ne tražim od Allah subhanahu wa ta'ala S jedne znaš, da si mnogo griešen, to z drugiej znaš, kako namoriti Allah subhanahu wa ta'ala, kada je on plemeniz. Od teda, Abdullahi ibn Masaud radi Allah ta'ala namu kaje, najradosniji ayet u Kur'an, u kojem se nalazi največa radosna viest, jeste kun anfi al kulli al ibadi alladhena atlafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillahi inna allaha yaghfiruddubub jami'a o moi robovi koji se ogriješili ome koji temučeni na tile a ne movite gubit i Allah subhanahu wa ta'ala o Allahu daj mi ayet kako kaže du'a ibn sudradi Allahu ta'ala pa poznaš ovaj qur'anski ayet Onda iz toga mora proizrađe da se vraćiš Allah subhanahu wa ta'ala i da zatražiš oprost za svoj grib. A šta je, šta je to je tekvar? Okay. Ali, sin, ta, u arabskom jeziku označavaju je da čovjek traži nešto. Tražiš gufran. Šta je gufran? Kažu islamski učenjaci. Gufran u arabskom jeziku označava sakriti nešto i prekliti. To je razlika izbude tebe izbihfara. Tebe znači vraca ne Allah s.w.t. A izbihfara je sasnino nesco drugo. Trženje da ti Allah s.w.t. pokrije i zakrije tvoje sramata tvoje mahano i tvoje glje. Otuda pancir ili oklop, koji se srana na glavu, u arabskom jeziku zna, se zove mihf, odliješi Jer Jerom zakrije i pokrije čovjekov u glavu. To je razlika, iznodži oprost Allaha subhanahu wa ta'ala i oprosta ljudi. Čovjek ti može oprostiti hak svoj, ali ostaje opet ako ništa. Ako ništa, ostaje neka tačka kod njega. Neće to zaboraviti. Oprostio ti, halaviti. Ali isto kao ekstra koji si zapio možda u ziv ili drugo. Može ga izvaditi, ali ostaje i mrlja. Ne može čovjek to prijeći na takav način. Za razliku od haka, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji kad ti oprosti grijeh, više zapamti. Nema nikakvog traga kog grija. Čovjek koji se okriješi od njavnički zakon, odi u zatvor. I može izaći za počinjenje grija iz zatvora. Ali ostaje dosijek. Ostaje zapisano da si počinio to i to. Za razliku od grija koji počinješ poma Allah da wa ta'ala. Dragom oblačem, nema dosijek. Na sunjem danu Allah subhanu wa ta'ala će približiti svoga roba. I stati će ga iza zatvora. Odvojite se Allah subhanu wa ta'ala sa so svojim robom i pričat sa njim. Niko prisutni. Odčitavaju dunjanu da koji budu stajali na suđenjem danu, Nećeš imati koi razgovori između tebe i tvoga gospodara. Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala: "Ja, ubđi, alm taf'al kaza wa kaza fi yawm kaza wa kaza. O, moj robe, za neisi urađo to i to, to i to tog i tog dana." Pa će čovjek reći: "Jeste, moj gospodaru, ne smijem Jer to bude raspravljeno na suđenju dana su Allah subhanahu wa ta'ala mnogo će se fakat uždet. Ko će bude branio, s kim bude diskutovao, u kome i ko bude na takav način pokušao Kaži Allah, poslaniku sam priče, každje nema razpravy, nema priče. Pači, reči rob, yeste, podar, Paci re, Paci re, Allah, jeste, moj gospodar, jeste, uradio sam. Pači, da Allah subhanahu wa ta'ala posiče si da nevoj grijek u radio. Sve dok nebo pomislio da je izgub ne? Pači ima Allah subhanahu wa ta'ala reči. Ja sam ti pokrivo i zakrivo tvoje grije na dunia luku. I ja ti evo da nas prašam. to je stih fara. To je zakrivanje mahana o zrani Allah subhanahu wa ta'ala. Pa onda, odak da onda, nekome pravo da izgubi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala milozi. Odak da nekome pravo da dođi na takav stepen pa da se toliko boji Allah azze o djelu kao mu neće oprositi. Jedan od ashaba koji se zvao Atah, as bio je vidjen u snu nakon njegovi srti. Čovih Atah, As-Sulami je preselio. Pa ga je neko od njegovi prijatelja, od njegovi ahbaba vidio u snu. Uvitao je Šta je uradio Allah subhanahu wa ta'ala s ovom nakon poizvati? Kaže, rekao mi Allah subhanahu wa ta'ala, o atar, zašto si te toliko obojao Allaha? Jer je ovaj čovjek bio poznat kogu-bogobojaznosti, po strahu od Allaha. Jer je bilo učila neka draga moja vraca i sestre, da su mokrili krvlju od straha prema Allaha. I to je moguće, zaista to je moguće. Znaš biografiji takvih podređenih situacija? A? Da se čovjek razboli od straha, Osikiranci je, kako će spati pred Allah, kako će umriti, kako ući u Kabul? Kako ustati pred Allah, subhanu ta'ala, pološiti račun za 60-70 godina života? Pa mu Allah subhanu ta'ala kako si se mogao toliko bojati? Zar nisi čuo da sam ja milostiv? I da sam ja taj koji gliješte pravi, gliješte moja braća i sestra, može stati na put i tuži tebe i tvoga gospodara, Allah, azze ođaru. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala uhuma, pogledajte ovim milost. Pogledajte ovim milost. Šta će reći šenikarzu da Allah? Kaže Allah subhanahu ta'ala jednom trojice. Nema veće grije koje čovjek može učiniti. Od cirka Allaha subhanahu ta'ala, وقال اليهود عزير من الله. I Židovi govore Uzayni seen Allah. I govore tako klupne riječi Allahu azza wa jalla. Ali prije toga nakon što Allah subhanahu ta'ala govori nema A falae tubuna ila Allah A zašto se oni neće pokajati Allahu i zašto neće tražiti istighfar. Da što neće zatražite da Allah subhanahu wa taala prekrije tine vaše greške i da se враћате Allahu subhanahu wa taala. Pa Baqo Allah azza wa Poziva kršćane i žide koji su učinili najviše igre koji se može počiniti. Šta je tek onda stom dragi moj brate i sestre koji su musliman musliman koji si ušao u Allahu Subhanomu tabiru. U ovom se vidi velicina Islama. Jer, kaže Hasan al-Basri, popitali oni koji su počinni genocid i izločin nad vjerencima u Suri Al-Buruć, koji su popili 20.000 vjernika, koji su spali na domać ženi, djecu. Kaže Hasan al-Basri, pogledajte Allahove milosti. Obrati se Allahu, Allahu, kako se samo milosti? Allah, kako si svema plemeni, ubili tvoje robove, a ti opet nakon toga pozivaš na se u. Tako dobroće su su velike stvari. Ovo neće se naći ni u jednoj religiji, ni u jednoj veliki. Na ovakav jedan način da se mogože preči, preko tolikih zločina, preko tolikih grijeha, preko tolikih problema i belaja koji čovjek uradi, i opet nakon toga, nema niko pravo da kaže nekome da nema da je moj put zatvoren ka Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Drago moja braće, pale se dobro, nema neko da stane na put nekome. Izveđu njega i njegovu gospodare. To Allah Subhanahu Wa Ta'ala neće oprostiti. Kaže Ebu Hurey radi Allahu Ta'ala, u hadisku da biljež imam Bukharije, u svom Sahihu. Prošao je čovjek od Beru Isfaila pokret svoga brata. Prođeno svoga brata koji je bio u grešenju, Allahu Azji ođer, ispomnio smo više puta ovaj hadis. Prošao je pokres brata i kad god bi ga vidio u grešenju, rekao bi mu a boj se, Allah, nemoj raditi taj grek. On bi uvijek imu rekao, Halini wa rabbi A ju'inca ali i rakiba ostavim mene i moga gospodara, završi ti postavljen nadamno da bude sraža i da vodi šatuna šta ja to radim. Pusti mene i moga gospodara, ostavim me da grešim. Tako da je dosadilo ovom nekomu mrašu tako pozorava. Doši jednog dana, doši nije jednog dana dana rekao Wallahi, da je akfiru Allahu rekao. Tako mi Allah neštia Allah uprostit. Neštia Allah uprostu Irije. I u drugoj predari, tako je Allah neštia Allah uprostit ženna. Subhani Allah. Je si to vratar, je si to melek. Rizwan. Ko je stojiš na vrátima ženna ta pata neko govodiš, ne u jennet, iz jenneta Pai jennet. Allah subhanahu wa ta'ala u srti Obotvaj isu I prošli idio Kaže Allah subhanahu Kaže Allah poslani sallallahu alayhi wa sallam I Allah azze rekao Obamah čovieku Kui se navakav jedan nashin Obhodio prema svoj bratu Šta mu je rekao Akun ta'ala ma pijedija qadira Jesili Ko mnogoošasti da radiš ono što stajem u moj rukama odaj ti pravo da stavljaš na mjesto Allah subhanahu wa ta'ala ko je taj koji vodi čovjeka u džennet i ko mu zapreča put do njega Allahu to mjesto to je inicijavanje sebe sa Allahu dželle a to Allah sam je vršio. Oni mi rekao pravo Rašio, to su velike stvari. Nemoj da se stavljati između Allah, Aziru džavu i njegovog roba. Vi znate ko je bio hađaž? Ibn Yusuf. Čovjek koji je poznat kao krvog, koji je pobioo hiljade muslimana, koji je mnoge ashaabe, koji je napravioo veliki balaj u historiji, zato koji kaže imam zahebi u dijelu zjero alaminu balaj. On ima dobrih djela, ali i njegova dobra djela se brišu i topi u moru, u grija, toliko ima grija. Ali i pored toga Hasan al-Basri, koji je bio njegov zuremenik, koga čak Hadža štio ubiti, pazite, kada je doprla do njega te oba Hadža, prije same svrti. Šta je rekao? Kaže Hasan al-Basri, ninače mu ne zavidim Hadža. Udu dvije stvari. Prva stvar, zbog njegove velike važnje prema Kur'anu. Mnogo je volio u Kur'anu, bio je halof Kur'ana. Iskušenje, draga možda, toliko je zločine, toliko je bilala je počinio u historiji s vama. I zavidim mu na njegovoj ljubavi prema Kur Anu I druga stvar na koju mu ja zavidim, jesu njegove riječi koju su čuli ljudi koji su bili pokraj njega, kada učinimo te ovu pretanu smrti, rekaoči, Allahu, oprosti mi. Allahu, oprosti mi. Jer ljudi govore kako bi ti nećeši Kako se može staviti među među moju gospodaru? Ba je to svira što sam mu radio. Ko je taj ko može doći situaciju i da mi kaže da mi Allah neko svar neće prositi, neko drugi drago moj brat, osim Allahan se vođeru, koji je, kada je obih onoga kada ono hoće i daje jemu snagu da učini korak i da se vrati njemu i njegovom pravom putu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorići o djednosti Sihara, Govoreči obažnosti i velicini, traži neopresta od greina, koi čudovic sva kutim vručini. Taža Hvala Pusanih sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdi, yudni budanben. Nema ni jedno groba, kuri ne počiniti grei. Summa yakum, summa yaknesi, fa yakum, fa yusadi ila ka'tin, ila la lahu. Nema nijedno groba koji će počiniti neki gri. Zatim se ode okupati, to je propis. Ode se okupati. Zatim ustane dva reka'ata Allah subhanahu wa ta'ala i zatraži oprost da je grijez, Adamo Allah neće oprostiti ta gri. Tri stvari. Kupanje, čistoća, tijela, nakon toga namans dva reka'ata i nakon toga traženje oprost od Allah subhanahu wa ta'ala i stih kvar i nema nijedno grijez, Adamo Allah subhanahu wa ta'ala O obdježaj nevzpomeňu tjedem o bitu svar. Tore par dana se učital jednu mudrost, po istančučenje vzpomeňu, kada da je řeč. O isti kvar. Karim Kolba môj uvijek blizko pdraženje oprosto za svoj gdek. Na čovjek učenik despeh. Allah'u azi Vodja. Šta je despeh? Vrničanje. I vježenje Allah'a od svih manjkovost i krmjavost. Na čovjek krali, Subhanallah. Gdje dokazato? Umačno dokaza. Debova mu da lijepo da čovjek u milosti vidi svog gospodara Allaha subhanahu wa taala uče čemu tsbih veličaj mu i da je za recimu reci slave na takav način naši. Kaže Allah subhanahu wa taala, "Fenada fi dulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh wa anta arhamur Pogledajte Yunus, koji bi utro bili biti. Koji se ogrješio svoj narod. Koji se ogrješio svoj narod. Kada je zatražio oprost za grjehe svoje. Za svoj grjehn koji počinio. Šta je uradio? Pohvalio je Allah subhanahu ta'ala takav jedan način. Subhanak in nikuntumin allalimi. Uzvišen si ti i vysoko od sreda onoga što mi pripisuju. Nema drugog Boga. Nema drugog Božanstva si tebe. a? Ja sam onaj koji se pogriješio prema tebi. I nakon toga Allah će vam I nismo mu se odazvali i primili smo njegovu tevku, primili smo njegovu izdekvari. Allah najbolji zna. Tražio sam baš jutro, sako nekih tvari, ti, da vidim, ima još negdje to što ispano svičanje spominu? Podajte, drago moja braću, na sježdi. Čovjek uči Subhanarobbija la' al-zim. Odnos Subhanarobbija la' al-zim. Jel Значит, прописано, и الله Аллаха, посланника Всевышнего, что великие субухан ва дус рабб аль-малаикати ва ар-рух. Он все восхваляет Аллаха в возне. На каком-то третяй джиддия терде, что учит? Разбесперу лий, раббис-лий. Понимаете? Драдж опросто своей. Как вот это всегда существует 23. На каком, что величает Аллах субханаху ва тааля на седжди, обращается и драдж Gde kaže Allah s.a. Akrabu malikunu abdu me robih ti se živit. Najbližji čovjek, najbližji rob bi va svojma gospodaru je na se živit. I kad se spoje o poniženje, Allah s.a. Kad se spoje poniženje riječima, kad se slomje čovjekovo srce, pro to srce, pro govorje oči i čovjek zahvače Allah s.a. Zara da moja vrače. Ne bojte se onda da čudite što Allah kaže: "Molajke, mijenja Allah lošate u dobre." To su oni. Ti atomi loša djela, šta? Preokrenuli i pretvorili u dobra djela. Ibn Kebir rahutullahi alejhi govori ovo učitelj kaže: "Jeste, je to da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan. Da sve tvoje je loše grije, sve to je haramne koji se počinio, što se obječe prema Allahu, zbog iskrenog pokajanja, ispun traženje oprosta. Zato je grije da ti Allah pretvori u dobre, u dobra djela. Praći Allah subhanahu wa ta'ala sve može. Allah je čemu Allah je ti sniman. A znamenio loša djela dobrim djelima. Ali, to se vraća kako kažeš i po islaminu ta imija. Nea jačinu te obre. Nea jačinu pokajanja. Pa ima ljudi koji kako se sjeti svoj grija koji počinio u životu osjeti strah. Srp se mu se slomio. Rastuži se. Zaplaći. Nije isti, dragi moj brat i sestro, taj koji se tako obudi prema svome grijehu koji je počinio, i ona je koji nema može takvo osežaljenje, i tako jako te obud, tako veliki ste je hlad. Ljudi se razlikuju tome. Sjećajte s onog prilik onog slučaja, Majza ibn Malika resnim je, koji je počinio oblud u vremenu poslanika sallallahu anehi ucalim. Došao je ja imam poslaniku, počinom mu rekao Allah poslanice ja sam počinio glup. Pa poznaj kako se on okrenuo glavu od njega na drugu stranu jer je brzu da čuje takvu jednu stvar. Takvu jednu nužnu djelo. Pa mu bišao sa druge strane i to Allah poslanice ja sam počinio glup. Pa poslanik usmeno okrenuo glavu na drugu stranu. Dok nije četiri puta tako rekao. Posljednje što sebe. se Našto što je na kaden nad dan, prije da se kazna, Allah poslanin sallallahu alejhi ve sellem nešto je rekao. Tako mi Allah koja se tako ja kunte obim, te obim. Kada bi se tela te oba. Podjela na tita kum me bila bi govorim. Račun. Ko ima pravo da stane između ljudskih čovika je Allah subhanahu taala. Seća se te žene koja sevala za medije, koja je došla sa djetetom, djetetom koje počinamo s kojim je, koji rodila iz nezagunitok, nešedijatku grada. To je da postane kao se своём mjestu tako Rekao je očistima Allah posljednicu, mislični slušavanje kazne tako dađi. Pa nakon što je, učenja će li ja se kaznu nad njom. Rekao je Allah posljednicu jednom Halidnu ridu, koji je da je vrijeđa. Rekao je Halid, nemoj da je vrijeđaš. Nije ina doba, kada bi se podijenila, bila bi dovoljna za sve stanovnike vedine. Zrakama braću. Ljudi se razlikuju u jačini te obje po pitanju svoga grijeha. Ali ono što je veoma bitno u svemu tome, jeste da niko nema pravo ستاكد إذن جولك إيا الله سبحانه وتعالى قال الله قصنين صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو حي القيوم وأتوب إليه أصبحت الله الذي لا إله إلا الله هو حي القيوم وأتوب إليه كُبُدِ ركاو أو ستوتِ نقوطة وتوقُد عنه نمج ديكي الموبرش نشتاة سيكيز Sigris. Pa makar je imao kao pjeni na mur. A u drugom predaju, pa makar pobjegao sa vojnog U drugom predaju također došlo da je Poslaničku Salaam rekao ovo asahavima da kažu. Da kažu 70 puta. Pa je rekao Allah Poslaničku ko to bude izgovorio u toku dana? 70 puta. Biće mu oprošten, pa makar počinio od 700 grija. A propao je svako onaj ko bude počinio u toku dana i noći više od 700 grija. Ali vidjet koliko je danas malo ljudi koji vozi računa po pitanju ove stvari i da Allah subhanahu dava da znaki da u toku dana i noći se pokaje Allahu azeođer na ovakav jedan način. Znaju dragi moji brate i sestro da problem tvoji nafake kad osjetiš krijezu u materijalnom smijesku kad osjetiš, osjetiš oskudicu Znani Allah subhanahu wa ta'ala nafaku, obskrivu. Zna da to veoma lahko može biti uvedi sa toim gdihom. Jir Allah subhanahu wa ta'ala zabraani, zabriješi nafaku tebi zbog rijeaku i počiniš. Kada Allah uposlalnikov sallam, Wa inna al-abda la yuhiru rizq bi sebebi darbi asabah. Allah subhanahu wa ta'ala zabriješi nafaku čoviku. I nadamu obskrivu zbog rijeaku i kon počiniš. Odtada je došla predaja. Meni saktan rizk fa lukfir minel izdekar. Ko da mu se smanilo napaka ne nasio što više tražiti oprosta od Allah Subhanahu dala za svoje glijehe. Wa meni asaba u ramlu var ham fa lukfir minel takbir. Ako ga zatrepi i zade tuga i nevoda kad osikiš negobu u srcu svom i nasikiraš se Rješenje za tvoje tuge jeste u tekbiru da kažete Allah-u-Bakr. Druga predraka ubiječima da irami došla je obratno. Došla je u obrnutu smislu. Ko osjeti manjkavost u nafasi neka šta čini tekbiru. A koga da si tuga i nebola, si neka traži oprusta za svoje grehe od Allah-u-Bakr. Dragi moj brat i sestru, treba da znaš da čovjek dok je u istighvaru, dok se je na svojem djenju, dok draži opros od Allah subhanahu ta, ima sigurnost od Allahove kazni. Allahova kazna može biti na razni način. Znaj da si u sigurnosti Allah azza ođem, dok, dok budeš dražio opros ta, dok budeš činio istighvar Allaho azza ođem. Šta je dokada to? Kaj u ashabi allahu posanika sallallahu alayhi wa sallam Bili smo osigurno si da allah neke fosati na nas kadnu Sedoke allahu posanika sallam bio tristuta sa sojim tijelom Međunama Di to kaj? U omena karen allahu li u'edzidamu an tebi Nei allah fosati kadnu na umet muhammeda alayhi wa sallam Dosti međunima muhammed Obrače se allah sallalahu wa sallam Muhammed sallam iđunima umetu Ali kaj je mu se lachari Kada je presebio Umro Allah possessesana ve više nema tu sigurnost sa te stranice. Ali imamo i sigurnost u čemu? U istikhbar. Jer Allah odma je tuga kaže, "Vama kanam da tuga mu je mučebno, oni se smiruju." Allah neće poslati na na jedan narod dok oni budu tražili dažeji oprosta svoje grijeh. Ako želiš, to Allah sačuvae sa svim. I belaje I da shvatiš iskušenje koje eventualno može doći kao iskušenje, a ne kao kaznu, onda vodi računa da, da tražiš oprost svoje grijehe. Što god možeš više. više. Postoji određene stvari. Radimo, brate i sestro. Preko koje Allah subhanahu ta'ah prišlije te svoje grijehe, Di nije samo neophodno da čujek kaže riječima As-safiru allahu wa atubu ilai. As-safiru allahu ila ila ilahu haju wa atubu ilai. Ne mora to samo biti riječima da čovjek zatraže oplost za svoje grijehe. Nego, razne neke ibadete koje čovjek čini u toku dana i noći, razna dobra djela, preko nije Allah razdjeva djela da si briši grijeh i čisti se na takav jedan način. Jedno od najvećih najveći djela koje čovjek može uraditi da mu Allah subhanahu wa ta'ala oplosti njegove grijehe, Pa jeste iman, dragu moja, bratir i sestru, jeste da izgoriš ilaha ilaha ilaha ilaha muhammadu rasulullaha. Jer Islana kad čovjek uđi u Allahovu subhanahu wa ta'lu veru, Allah mu pravi što ih pokriva sve njegove sramote koje je počinio prije tog. Zato je Khalid Muvalid koji je ubijao ashaba čak jer je, je su muslimani čak doživili pora, suplici na Uhudu. Došao Allahom poslaniku slovo zemlom i pitao ga, ako prijatim Islana hoće li me Allah oprositi moje grehe koje sam počinio? Jer sa što dolazim u Islam ako će biti pitan za ono što sam uradio pora, pora, dok sam bio u nebjesu? Pa Allah subhanu ta'a, pa moja Allah posljednog svana odgovorio da Islam sve briše grijeh prije toga. Islam briše grijeh? Sve koji počinio čovjek prije neko će u Allah subhanu ta'a grijeh. Zato kažemo, to iman koje imaš sa sobom u svome srcu i u svojim dnjelima, u svojim riječima, treba da znaš da jedan na najveći uzroka Preko koji ti Allah Subhanahu Wa Ta'ala prašta, to je grijem. Namaz. Dragi moji, pek puta u tog dalje noć, čovjek. Pada Allahomu na seždu. Došao je čovjek Allahomu poslaniku s maselom i kaže, Allaho poslaniče, počinio sam grijem. I za koga ko izlazi kazna na Dunjanogu, hadd. Pa mu je Allahomu poslaniku rekao. ti to malo prije kanio? Kaže, jes sam, kanio sam. Kaže, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ti Hvala. Možda čovjek kopio alkohol. Možda čovjek na crve kreba počinio blud. Ali šta? Zbog Nama'anza, kaja Allah poslani sallalahu alaihi wa sallam, kaja, jest nam, kaja Allah subhanu wa ta'la diho prostio. Nije izručio Allah poslani sallalahu alaihi wa sallam. Pazite Nama'anza, velika stvar. Jest. Takože, takože. Kaja Allah poslani sallalahu alihi wa sallam, Ava adurku mu ma inhuud lahu bih lkha wa etu bih držad. Hvala da vas ja uputim na djelo, Prvoji Allah držiši vše grjeh i sakrivaj ne se to učiti rječima, ne možete rječi je stavkru za odrečenje grjeh. Jož za suput preko je djela prvoji Allah subhano pokriva čovjekov grjeh. I uzvrši u čovjekov šta? Stepenov. Prvoji Allah bi sviđa sviđa izbavu l'udhu amin makari upodbunjalani kada mu je tajško, kada hladna voda počak je koje vruče ako se radi u zimskom periodu Kada bi huzur, čovjek uzeti abdest. Zatim, kaže Allah s.a. s.a. Vakestat ila mesajit. I vaši korati koji veji činite. Od vaši uči do jamii. Preko toga Allah s.v. prišli za vas grehe. On vidar usalati ila usala. I čeka ni namazah, ni Da čevi hiti u فَذَالِكُمُ الْرِبَاتِ فَذَالِكُمُ الْرِبَاتِ فَذَالِكُمُ الْرِبَاتِ Tu je kao da stražarite na Allah i subhanahu wa ta'ala i saman. Na taj Allah ti diže stepenove i čistite od tvojih grija. Zatim, abdez, kaže Allah u posanju sallallahu alayhi wa sallam, neće ni jedan brod ustati i abdezi se. A da sa svakim i zapiranim usta, nosa, pranja lica, neće Allah subhanahu wa ta'ala šta? Čistiti čovjekovo lice od grija. Zatim, moj brat, pazite, Od to da Allah s.a.v. se nije brisao nakon abdesta, nije uputrebljavao peškir. Došlo na krenje da je da s.a.v. nije imao peškir, nije se brisao i potirao nakon abdesta. Međutim, ta hadith je daji. Ali ovaj im hadith u je je moglo biti ispravno njegovo značenje i da se krije u tome mudrost, zašto Allah s.a.v. se nije brisao nakon abdesta. Da bi što više grija spalo s tijela. Na razne načine. Dolazi Ebu Bekru. Allahu poslaniku svoj zelam i žali se na veliki bruj grijeha. Ebu bakr, zada ga vraća. Kaže Allahu poslaniku svoj zelam, Ebu bakr, bivaš ti bolestan? Kaže, divam. Zada si li te tuga? Zada Kaže Allahu poslaniku svoj neće nikoga zada tuga. A da Allah subhanahu te neće, oči si njega grije. Sve su to učišćenje. Od znane Allah subhanahu wa ta'ala. Ako znamo ove stvari, Da moja braća i sestra, nemojte dozvoliti, nemojte dozvoliti. Daliko zapiši put kallahu subhanu wa ta'ala. Nemojte dozvoliti, da vam, da vas odvede, odvede. U tako jedno stanje, pa da pomislite da vam Allah neče oprositi vaš greb. Jer gubljeni nadeju allahu subhanu wa ta'ala milost, kaž mislanski učenjasi, je veči greb od samoga greha. Razumite li? Izgubiti naadu Allahom milost je veći grijez od samog počinjenog grija. Čovjek je možda pio alkohol. Čovjek je možda poči, počinio gluđ. Ali, izgubiti naadu Allahom milost, da mu Allah neće oprositi taj grija, mu se pokađi. Je veći grijez od samog, šta? Pijenje alkohol. Od samog počinjenog gluđa. Brački sestri. Zamestno nam dođe žena. Kaže, počinjala gluđ odala trudno u braku, muža. Još je došla abortus. Međutim pokavljala sa Allahu Subhanahu Wa ta Ta'la. Hoćete li reći, da tako u ovoj sutra u svamu ne imate obe? Nikad, drago, moja vraći sestru. Koji je taj ko može stati izređu čovjeka i njegovite obe? Sjećajte s ovom slučaju ova bližnjima muslima u svom muslim, sahibu. Čovjek koji je kupio 99 ljudi. I onda na krevi pogožnjaka u stotu, kad nema imate za njega te obe. I na kraju šta? Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleke Rahmeta koji su izmjerni. Izmjerni mjesto. Pošto je podlukača hati i se nade počelo Ali na kraju, na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio sve njegove grije. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio onoj od odbeno Isra'ila grije, zbog toga što je napojila, cuku. Dragni moji brate, šta jeste onda s tobom koji činiš tako velike ibadete, poput Namaza, poput Ramazana, poseta, poput Ahlana Zekrata, poput mnogih drugih ibadeta, zašto onda da padneš, da padneš u očar, gdje očar sam, kažemo, je veći od samu počinju grijeva. I nastavio da spomenem kao primjer ovoj činjenci, ovaj slučaj Ibnu Kudami, Kudamije, odnosno Kudamije Ibnu Magona, رضي Allahu, تعوه هم كُدَامَ إِنُمْ أَضُمْ Jedinov od Taha'aba koji živio u vremenu Poslaninka Kovicana, koji je bio učesnik bedra, učesnik bitke na Uhudu. On je, neakon smrti Allahov Poslaninka, za svemu vremenu ubrinu Hatsaba, pogrešno sebi shvatio odreći jedan kur'anski aje. I počeo je da pije alkohol. Počeo je da pije alkohol. Jer je pogrešno ga razumio. Pogrešno je shvatio taj aje. Pa je pozvao Omer Muhatab Ali i Vitaliba da se posavjetuje sa njim šta da uradi, pošto on živi u Šamo, a Omer je bio u Medinu. Kažo, Omer, pozori ga, neki dođe i vidi zbog čega pije alkohol. Ashab Allah poslika s kojim sebe draga vraćaju. Ali površan sebi protonačio aje, površan shvatio Allah propis.? propisu. Pozori ga u Medinu pa vidi zbog čega on pije alkohol. Pa ako, ako bude ne dira u tvo tvoj zabranu, ha? Po sob propisu, ako bude čovjek pogrešno svatio, treba mu oprostiti. I kada došao u Medinu, našto protkovaron na Hattabani, vidio je čemu se rade, pogrešno svati tri aje, aaye i tako dalje. Međutim kada se vratio ovaj ashab ponovo u Šam, zakovo je u razočaranju. Zakovo je veliku tu Počeo je da misli da mu Allah subhanahu wa ta'la neće prostiti što je radio. Jer nakon smrti Allah poslanika, nakon ti veliki djela koju je radio, da mu Allah neće prostiti. Pa mu je Omer i Muhatab napisao pismu. To što si pio akvu nijedno od ali to što si izgubio nadu Allahu miloz, to je već i grije osamog pjenja alkohola. Molim uđušu da Allah subhanahu wa ta'la radama vraćava zaista, da shvatimo ove stvari, da shvatimo zaista, načinu Islama i da se vratimo Allah'u subhanahu wa ta'ala veri da nas očisti Allah azze vajan od naših lijeh akun qavlihalda wa astagfirullahi wa lakonca ummin fa astagfiruhu innamun lakonur rahim da vada šal nagradih vrata prasra sam radicja akuna pitanja Celamin sve prisutili. Profesor je Celamin vaše rod, roditelje koji su vas na taj put putili. Kroz vaše predavanje dve stvari su Jedno zatvor, a drugo hak. A zatvor, što bio sam u zatvoru, tri, čet, tri godine kao mladim muslima, tamo sam skrovo zvan viskanap i bi propisa bio. Ono što je od Islamom zabraljeno, tamo što da, mi davali, a to je bilo u, u komunistikom sistemu, nije u ovome. Pa, mislim, to, dokre sam tu došlo, kako se izgleda. A još drugo pitanje, vidimo u film omladnu. Imam ja sinja 70. godište, otvojen je u tijem komunizmu i šteta žao mi je što ne doradili novaka predavanja io sa Santa Peter bi vidi mora kao dete kako može doći sa učlanim da je ola je nova kabina pred to i još jedno je ovako malo privatno o oh, hak maljen komšiju kadebi sad me neko shvatio u vezi nje bolest na ima par mjeseci i doktor i niko ništa ne može nema, nema smrti ja skoro tolika je to tuga i da joj niko ništa ne može pomoći, ali kad je spomenuo hak, jedna nevjeta, krišt, krišćanka, nam za 10 godina je neku veliku kletu na njoj dala, ta žena koja je na njoj je nekaj nekaj svojila, pa je ta okrinjala, je ima tu način da opozove njoj, da se s njom, da je otahala. Razumije se, se. I hvala. Hvala vam da sam ovom, dragi. komunizam je uradio to što je uradio. To je činjenica koju mi ne možemo negirati. Ali biti muslima u onakvim uslovima i pogotovo odležati u zdajatvoru zbog islama i ovdje kažem, vallaha, draga moja braša i sestre, to su velike stvari. Nada se da će Allah subhanu wa ta'ala za svaki tvoj dan tebe nagraditi. Ne smije biti gubiti nadu možda zbog toga što je bio primurat, glupan, primrdi, da možda jedi svinsko meso jer ni nimao što drugo. Ili što je možda izgubio određenu svoju čast na ovaj i na onaj način. S te strane, s te strane, molim Allah subhanu wa ta'la da čovjeku primi taj njegov ibarz, ako on bude zanijetio to, da to bude radi Allaha što je bio dvije ili tri godine u zatvoru. A ako se eventu ono desilo, to da je možda čovjek propustio namaz i tako dalje, Veliki djuje islamsku kaže da čovjek treba pokušati nakladnati tije recimo, namaze koji koje propusti u takvoj jednoj situaciji ako se smatru muslimanom. Tako da, dragi moji brate, velika je stvar to što čovjek je dao te dvije, tri godine za Allah subhanahu wa ta u takvom jednom vremenu. A pa što se tiče samog tvojeg sina, činjenica je da mi sad imamo generacije koje su izgubljene ili rasije koje su izgupljene na takav jedan način, koje su produkt porodica u većini slučajeva, koji su živjeli takvim životom kakvi su živjeli. Preporučio bi ti da ako možeš pokušati preko literaturi, preko možda kaseta, preko određenih letaka, ili pak da pošalješ svoga na ovako jedno druženje, da može svati neke stvari. Ali morate voditi računa o čovjeku. Kakav je njegov nivou shvatanja. Jer jedan od uslova kada hoće čovjek da pozove čovjeka da mu pojasne neke stvari u Islamu, jeste da mora znati njegovo stanje. Tako da mora izabrat neko predavanje. Ne možemo ga odma dodati možda na neko predavanje ko njemu ne odgovara. Ako znam je treba. Tako vodite računa o temi samoj, ako veliko pozove na ovako jedno predavanje, da li je to za njega ili nije. Jer nekada neke stvari mogu biti preveliki za njega pa da se stvori kod njega kontrat, efekt i tako dalje. Izminjame, ovaj tema bi za njega super bila, da je to što. još prvo što je odvoriti glavu Boga u ovom širu. Što se tiče Haka ljudi, draga moja braći sestre, odkarač ona. Allah ta'ala kaže da je on kao da je teki davote al-mazum, pa inni walita se dobi. Ono ga kome učina natile, jer šta? Nema dastora između njega i Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta ono ta pa ma se ali dokreshanini. Ma kersera ali dojidum. Hak ostaje hak. Nema radi koji muslimana i ne vjernika potom pita. Istrani vrlu mogući. Vrlu mogući da Allah subhanahu wa ta'ala kaže to uže na koji propisana takav Zbog kojeg je mu hakko koji je rad, ste tražili preporučite je vidite neka podovi neko da ju halali da ju oprosti da se smiri i neki taj tenin hak. Razumite. Nema nema drugog načina. Nema drugog načina. Jel je u redu? U redu, u redu, u redu. Osmi, Možemo, a, do, radi se, tu se razlo ko 600 maraka koja ona žena nje prisvojila uzena i nije uvratila ova, i prebazila i ovaj dala i onda ovaj proprinjela. U mene... Ma to je ne mogu da govorim pred ovom žaju, taj ovom žaju, taj ovom se, morate, morate izmiriti da je hak. Morate se izmiriti taj hak. da je hak. Jer u tebrat ću bilo, bili smo svjedokom situacije u ratu. Proprin čovjek, čovjek, kažemo da boli da vam poginu. Nije prošlo tri dana čovjek poginu. U takvi situaciji boligod Ali, kaže Allah u poslanih osavnom, nemojte pretirivati u dobu. Nemojte pretirivati u dobu. Je to prijim radi, jeste hak. Ali s kojim pravo možeš da kaže da Bog da umru? Ili da Bog da ti dijete umrlo i to tome slišaju se velike kletve? Razumite? I zato je Allaho posljednje svojem zabranio da se pretjeruju u dobi. Kaže jedan dio islamskućenjaka. Zabranjeno je pretjerivati u dobi na ovakav način da mu daš, da mu prizoviš proklijestvo ili kaznu koja nije s razlijedna tvom hakku. Razumite? To drugi dio islamskućenjaka kaže nemojte pretjeravati u dobi, nemojte previše Moliti Allah subhanu da u smislu da mi džennet pa da mi burac u njimu pa da mi ovo pa da mi ono itd. Da te stvari na takav jedan način. Sad ti guri. Hvala. Hvala. Ja. Imao još pitanja. Ako neko hoće na gore braca. Pa je ovo kada. Uvijem. Mošta vam djelast koncerti na mladom? To mi je odvođa sam kao što. Što se tiče sa vlastite spine, sa vlastite taj hadis bilječki imam, evo da budu svome sunenu, postoji veliko razilađenje među islamskim učenjacima, da li je taj hadis vjerodostven, po pitanju samo Seneda Lansar, ali o tom itali. Ali, jedne prilike, srećam se šef, Abu Abba, pričao, pa dva predavanja, dva predavanja na tu temu. I na kreju opet je ostao, kako da vam kažem, nije li mogao da se odlučiti, da li je hadis vjerodostven ili nije vjerodostven. Na osnovu, nakon što izloži ostavove ispanih Ali mi kažemo, ko vidi da je hadis vjerovdostojen, izlijedi taj dživ ispanih krišenjaka. Ima pravo da radi potom hadisvi dakvanja sa vasite svi. Ima pravo dakvanja, taj namaz. Isto A Ako je neko slijedi dživ koji kaže da je to novotarija, isto tako ne možemo mu zakliječiti. Put. Dakle namaz. Razumijete? Eto. No, još? Hvala postupi sa roditelima, čia suci sa srnuna izgorella Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Braći i sestri, čez skvota nalazi moje probleme, gde diete svaki i veru, ali roditelje odšel daleko od Allah, od Allahu i veri. da ste, te Allah Subhanahu Wa Ta'ala pijete za tvoj trut. Ne ste da za tvoj uspjeh. ga ovu svar shvatniš, onda ćeš mnogo što šta shvatiti. Allah te neće pitati za uspjeh. Jeli li tvoj babo počeo kaljati ili nije počeo Jeli Je li tvoj babo počeo shvatati Allah u ili nije? Ili majka? Ali će Allah pitati koliko ti ti uložio truda? Koliko ti ti uložio napora? Koliko ti se trudio da na lije način Dostaviš Allahu subhanahu wa taala i svojim roditeljima i da izvučeš iz tog mraka i stići bi idej ispod polježenja u konzor. Možemo nalaziti ljudima pripadani da što 50-60 godina nije malo komunizma. Oni su većina naših roditelja je provela svoje najljepše dane u tom vremenu. Njima je najviše bilo kada je ha imao posao, imao stan ili kuću, imao je plaću tako dalje. I oni vidio da slipe za te stvarima Ali je taj sistem išao svjesno Pazite, da uništi postojanje Allah subhanahu ta'ala u srcima ljudi. To je činjenica, nepobitna činjenica. Jer zamiš se da ti takvog jednog čovjeka trebaš izvesti iz njegovog života, a on je došao 50. ili 60. godine svog života. A najbolji, najljepši dana proživio u tamni. To je veoma teško. Ali kad čovjek zna da je uputao Allah subhanahu ta'ala rukama, Inne kladıj meniahmatti walakin Allah yahdi man yasha Allah je dalkoju puči kojemu noći a nisi ti taj koji pučiš Jako znaš da na tom danu dano je on između njih Allah će razvojiti teba tvoj roditelj puta je re nema više ljubavi prema majci nema više ljubavi prema ljubav prema bazi dragi puta je jeste nema samo samo puta sve svako će govoriti nafsi nafsi moja duša moja svako će se brinuti za sebe Nije je babo dati. Jedno dobro delo sume deti. Onda tu je na takav jedan način. Ako Nuh alejhim selam nije mogao uputiti svoga sina, ako Ibrahim alejhim selam nije mogao svoga babu, ako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije mogao uputiti svoga anđelju Abu Taliba, koji najviše vjerovao za islam, draga moja blažena sestro, onda moramo svastić tu stvar. Ali ne dozvoljavamo misu tako, da dijete bude ogoljeno prema своjemoj babi. A čije se puta to nalazimo? kod braće i sestara. Da ne naću način, ne nađu put do svoga babe i do svoje majke. Ne možemo to tek tako lako tolerizati. Sjećam s jednog divnog primjera čistog puta i patnih u ovakvim situacijama na pamet. Mladić je htio da popravi jednu stvar u svojoj kući. Htio da izbasi jedan uređaj iz kući koji smatru da nije dozvoljeno, da ne može biti da se britska antena primjera Međutim, htio je to na silu da uradi. Htio to na silu da uradi, da izbaci to iz kuće. I počeo da se svađa sa babom, sa majkom itd. A? I došao jednom od čehova ulučenja kada ga pisao šta da radi. Kaže, kako ti se obudiš na svim roditeljima? Kaže, tako i tako. Kaže, što ne budeš sluga. Hajde budi sluga svoje babi i svoje majke, zaista. I kada je ovaj nadiš, počeo da radi u kući. Sve što god treba babi tu je prilucije. Treba sestra nešto tuje, treba majice tuje. Nakon slijednog mjeseca, čitava kuća se vrti na, oko tebe. Ništa se ne može više u kuću raditi bez tebe. Kada je rekao određen iz kuće, kaže, ne, ne možeš ti ideti iz kuće, gdje mu izgubiti stup, temel u kući. Rozumijete? Tu je mudrost islama. Da se moraš ratovati. Da moraš određene stvari raditi na silu da bi pokazao svojim roditeljima da se ti bolji. Sada nego prije. Moraš pokazati to na fakultetu, ne možemo dozvoliti dobnama daš godinu, a nosiš hijđa. Ne možemo dozvoliti dobnama daš godinu nosiš brazo. Je tu tvoj babi ne razumi, ono ću tebu uspjev. Čak naproti, često puta te dešava da čovjek koji kreni putem islama, a zbog nekih stvari, zakaže na fakultetu. Ne možemo to prijavati, draga moja braća i sestra. A to je najvalinija stvar ko tvojega babi i ko tvoje majke. A pogotovo što ta stvar, kosi se Islamu, jer Islam može da budeš najbolji, naj Ono što radiš. Allah, al Allah voli od svoga roba kad nešto radi, da go radi pošteno, da go radi momački. Što mi, mi rekli. To kaže Allah posljednika Allaho. Zato nama danas fali ljudi, nama danas fali sestara, koje će svojim praktičnim primjerom biti misionari, pozivaču Allahu vjeru, prije nego riječima. Svi mi znamo lijepo pričati, ali draga moja braća i sestri, kad čovjek dođi u praktičnu situaciju, A, ta buka je praktičnim na svojim svim primjerom angažmanom tu zakazujemo. Zato je, poslani je pozývač, rječima, poslanih mesenih bio taj i pozivač. Dilema pre nego rječi nam. Sjećate slučaja kada vidi Allah poslanika sa daljinu, koja tela da uzme na ramadrula, nije mogla. Pa tišao Allah poslanik sa kaže, neđeješ ti po nikto. I uzveo je Allah poslanik sam i odjednio odvrata domaki umrli. Josio odvrata Kaže, Sinko, nemam paraliz i plakim. Nije ga poznavalo, vidjela je Muhammed svoj svoj Ali kaže, imam jedan savir, da se Koji savir? Kaže, čuvaj se, ima jedan Muhammed. Ibn al-Mu Mekih zalađa dijete od majh, od roditelja. Čuvaj ga se. On je sihirbaz, vraćak, pjesnik i tako dalje. Kaže, pa ja sam Muhammed. Kaže, Išan ala ilaha illallah. -il Raču, sestr, to su velike stvari, to je islam. To je islam, to je većina islama. Nogi kažemo, znamo, mnogo pričati, ali kada dođe praktična situacija, ne, ne znamo. Mnogi smo daleko bolji prema drugima, prema svojem bracu ili sestri. Ali smo loši prema svojim roditeljima. A naši roditelji su najpreći naših gotmina. Naša zena i naša djeca su najpreći naši ljubavi, naše pažnje, naših sažaljenja, ne imamo u njim arhameda, ne njim milosti jedni prema drugima, to pali nama ovdje. Kada ima rahmeti mina allahe din teba'hom. Walakunt te faddan lalih za u kalbi nam fadlu min hawli. Fa'fu anhu lasfar. Kada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammedu sallallahu sallam. A? Ti si sa njima merhametli. Imaš da zanjina. Nema problema mogao im Allaho sallam naći vrijeme. Iza najinjećih beduina. Kažu Muhammedu. On srpi. Ti ti niske čeliš. Načiš Nije bilo težko da ozdi sa Robinom, da se zalozi mizanju jer se boji u gospodaru. Da budeš tela bosnih posle ne Zna, znaš nalazi nalaziš vreme za svakoga. Kaže Allah Allah subhanahu wa taala: "Ti si mi I to je mi volja Allah subhanahu wa taala što čini da kimi. A da si ti žestok i grub prema njima, oni bi se te razbijali te. Neko ne voli da budeš grub prema njemu. Niko ne voli da si ostvar, pogotovo tvoj bago, tvoja majka. Nemu pun to podnijet. Ne može bago podnijet njemu sin kaže, "Telaš svako radit." On vidi svako da raditi, makamilo naopak. Ali kad čovek traži način, mora posle znači Ako žena traži put do srca muža, mora ga A Ako djede traži put do srca babi i majke, mora ga naći. Nemogući. Vidiš šta mu je neocitljiva tečka. Vidiš šta je u njemu najvažniju u tom životu. I u njegovom životu. Pazite, vozite rašnog dvih stvari. Ali kažem, to je jedna opet sad posebna, posebna tema, metodologija davate pozivana. Ali u svakom slučaju... Hajde makar nešto, malo da odgovorim. S obzirom na propuštene namaze u komunizmu, mogu li se nakvanjavati koje vreme noćne namaze, da li se može klanati odmah poslijacije? Što se tiče ovog drugog pitanja, koje vreme noćne namaze, da li se može klanati odmah poslijacije? Može. Bilo je sahaba koji od će klanati odmah poslijacije noćne namaze, onda li bi spavati? Rozumite li? Pogotvo to čovjek može potvirać luna uh, s obzirom da su duže ili kači noć Da li se radi u ljetnim ili dinskom perenu, rozumite li? A najbolje vrijeme naravno, šta? Zadnja zadnja je srčina noći, kada Allah ta'ala spušta na zemanjsko nebo, kada kaže Allah poslana izlećelnemu hadijskom obližima Buhari musimo muslimu da buhrije, jen zelorobbuna ila sema i tunija. Naš gospodar se vrać spušta, spušta na zemanjsko nebo i onda pita Allah subhanahu ta'ala, ima li neko da traži isti kvar, opres A? i tako dalje. Sobzirno na propustaj na mladinsku komunizmu, mogli se naklanjavati. Draga moja braća i sestre, ako je čovjek sebe smadrao u tom nekom periodu, da je bio potpuno iz Islamu izašao. Pažite dobro. Jeste razumeli? Znači smatra taj period svoga života da je potpuno bio udarjen od Islama. Nikakve veze nije imao s Islamu i smatrao se eto, kao nevjernik. Ako se radi o takvoj situaciji, nije duže naklanjavati svijetni namaz. Jer Islam prašta šta? Više je ono što je bilo prije. Jeste razumeli? Ali ako se radi o situaciji da je čovjek sebe smatra o muslimanu, Jer i je rođiont baba bi majku slima i tako dalje i smatrao se da imamo ponekad namaz onda tu postoji razlika između islamskih učenjaca Šejh Rusan mu temije se smatra jedan islamskih učenjaka da nije dužan poklanjati štart te namaze nego da čini namaz što god može više klanjati na pila namaz razumite što god može više klanjati na pila namaz jedna su nje danu avval ma yhatu bin abd juma alqiyama as-salat krvozac šejh šuriji kaže danu je namaz Pa, ku bude nana dizklan učimo ispravno je stara dela. A ku bude nana ne ispravno ne učimo dikisplano i je stara dela. Pa, ako moe merop ukazuje Allah subhanahu teala, bude zakareno namaz, reci biće rešeno merekima. Unzuru, podela dimalimo i rob napila. Pa čite napila popuniti šta? Nesto pardova. One su sunnete. Su sunnete što poznate, to što doći na mesto pardova. I na osnovu toga kaže nam isam slučajno da on hoće samo naći da što god na napila. Dok drugi dio iskama učenjaka kaže, i to je sigurni mišljenje koje čovjek može ispoštovati. Da proračunaj, da vidi koliko godina šta, nije klanjao? Jest. I da prosim, postupit će po prema onome što mu preovladava mišljenje. Pitan za je si klanjao 7 godina, kažeš manje. 3 godine kažeš, pa više, 4 godine, 4 godine. Onda rekanan stoji, da popuni, a? 3-4 godine da klanja, da klanja, ti je propušteni normalize po dva puta seba, po dva puta povodnik indiju itd. Ovo je sigurnije, se razumije, sigurnije, da bi na takav način onaj skinuo sa sebe duh prema Allah'u, jer zapamste, kaže Allah'u poslani zločenem, wa haqqu Allah'u, wa deđenu Allah'u, haqqa prema Allah'u je preči da si ispoštuje nego odhaka ljudi. Razumije, s te strane, sigurnije, kažemo sigurnije, da čovjek navakav jedan način, stane pred Allaha subhanahu wa ta'ala i da položi račun. Mada radim će da vas neće da taj naši sedar, da vam nećemo ubiti nadu, Allahumilost, ću joj pomislim da li tako nam toliko godina, pa šta će sad bovo. Razumite li? Braćima draga, na kraju krajeva ostaje, milost Allah subhanahu wa ta'ala, ostaje na file, da Allah šanu to, na popuni na fileama i tako dalje. <laughs> <laughs> <laughs> Isprava namaz <laughs> <coughs> mogu sa boić da nećemo ja znamo rad dok Boga mi to uradio, ako se sačekate malo pomožem porazgovarati. Jer ho ćemo vezom to pojasnim, na kraju kraja mogu jeva nekako knjigu dostaviti se slikam. Ja on tu razgovara više. Može li tako? Mislim da vam je to praktičnije i bolje da on damo knjigu, se slikava može čekat. Ako baš sad kad bude predavanje pa ćemo porazgovarati. Ja. Ja stele ni prizem. Sad pitam nešto, ovaj uvezučenje ćeš vidati Jedni kao da je to novotarijal vjerit, da ne treba učiti, drugih kao da treba učiti, molim vas učit. To je uspraviti. To je pitanje koje se veže za pitanje koja djela dopiro do umrlog. Znači koja djela nakon smrti čovjeka dopiro do njega koji uradi njegova čirka, primaradi ili prijatelj itd. Ispravno mišljenje po tom pitanju je Da iznamnivanje čovjeka za učenje Kur'ana, jak plati, ti da učiš, to je zabranjeno, haram, nije dozvoljeno. Jer mi u islamu ne možemo plaćati i badati. Ali da ti kao čijeka vremena rada provočiš dio Kur'ana i da seba od tog provočenja Kur'ana podariš i pokloniš svome umrlome, inša ko kod ličini islamskučenjaka jeste da to dopiri. Isto kao sad tako. Dakle, sad izađi iz da smaraka. makarena, mi kaš, zanetiš što su da to nije tvoj babi, tvoj baboj ima se od toga. To je sada katodžarije, to je trajna sadaka, kao što su naši stari to običajali, imate radi nekapi u čestu napravi, napravi džamiju, napravi put i ono, to to je e isto kao sadaka. Ili I hać, odlično da počneš nekoga za svoga babu i svoju majku na hać ili umra, takođe doba Da digneš ruke na namaz, odnosno posle namazi i na seždi da kažeš Allahu prosim moje babi, smiluj se mojoj majci ako su kaborskom ajzavu kaborskoj kazni da im ulakšaš, da izvediš tako dalje to Znači ne treba pa ovom zamijivati se? Ne, nije dozvoljeno. Halam, zabranjeno, prodavanje Kur'ana i tribovanje Skur'anom. Dalje. Ja sam tijel prstvene nadabijedati skor menom komunizam 60 godina. U mene, koliko je to zadnje, koliko je taj komunizma mraja, da počinam, imam skutaku za zdavi, to je. U mene Ramazan bio. I došlo je Efendija poslomune. Efendija nazva Selan. Kako ide je pospo, ide je dobro, kako s Ramazanom? Vala kažu Efendija slabo. Moram moji sužaniti. Kako sa i badekom? Vala i to slabo. Kada nemoj Efendija, tu ješ Uzmi 40 dana, patijana je svaki vakat, niko te neće moći odvratiti da nekje našli. Kaže on, Efendija, nemoj ti kenati 30 dana, niko te veći, moj ti ga će ga da kenati. Kaže, ja sam 15 godina, kaže, u samstvu zariza komunista, kaže, ja sam baš i uvankar je stroja islama. Mislim, tako je. No je, to je naša stvarnost. prijedlog jedan sestra prezlaže, znači, na kraju zlomoldavnu braću, da na kraju zesla dopusti ženama da prvi izađe. Pošteno, da je ona na gradi. Eto vidite kako sestra imaju prednost. To je, to je tako, to je tako običaj. Inače u džamiji, poslanica u bi se zadržavao nakon varda. Razumite, nakon zikra. Ostalo bi na mjestu tu, dok ne bi žene izašle iz džamije. A to od toga kažu islamsku učenjaka. učenjaka, učenjaka kažu učenjaki, kažu islamsku učenjaci, da je baš u tome. Baš u tome, jer bi se zadržavao da, ne bi, da bi žene imale prednost priliko miraske. Ima još jedno pitanje, ali ja ne koliko je sada i molim vas da, ne kaži, da nam nešto kažete o podkraćenim nogavicama i vrati. Što se tiče podkraćenima nogavica, Kada Allaho po sallallahu aleyhi wa sallam Ma esu lka'ba in finna. Ono, što je, iz pod članaka, ovaj propis odnosi en mjushka'vi. Razumit ali? Ono, što je iz pod članaka, če biti uvači. Drugi hadi se došava, Allaho po ko bude upustil odic iz pod iz oho rosti, iz oho rosti, Allah subhanu ta'la gledati i neče risgubarati sallahu aleyhi wa sallam na srednja danu, i njemu pripadar žestukom kazanem. To je propis, to je propis koji je jasan u hadisu Allah poslanika za u sjednom zagovama vraćavih sestre i ko može da ga prihvati, ne ga prihvati, ako ne može da ga prihvati na kraju krajeva, nemojte polemuši i nemojte pokušava se izigravati sa nekim propisom jer je veoma opasno. To ima svoj smisao, to ima svoj smisao ove zabrane jer puštanje nogavice kod muškarca i zaista ukazuje da šovjek polive, da šovjek oholive. A i vidjet ćete. od samo pokreta na ulici čovjeka, kako Allah subhano hoće od njega da bude, ne bude ponizdan, razumite, da bude odmjeren, razumite? Sve to uključuje da Allah subhano ta'o će svoji robova da budu, kako je opisan, kako su opisan u furtani, u aibadu rahmaninu adina i jemšuna ardi hauna. Allahovi robovi su oni koji hodaju hauna, koji su smirani, staloženi, podmjereni u hodu, znaju kuda hodaju. Ne zrižu glavu, nisu ovoli prema ljudima, ne zna su ponizni tako dalje. Tako da i taj jedan segment čovjekove ličnosti po pitanju odjeći, da ne pušta svoju, svoju odjeću ispod članaka, cilj toga jeste da bude ponizdan. Jer čovjek koji opušta muškara svoju odjeću na takav način, draga moja braća opučuje, na to da je on pa on. To je smisao i mudrost ovog promisa. A što se tiče žena, se tiče žena, upitala jedna od žena, Allaho poslanika, Zalolava, Alija svema, Allaho Allah, poslanici, koliko ćemo opustiti svoje svoju odičju ispod, ispod članaka, pa je poslanislava Allah, ali bih sam rekao, jedan petak. Pa je ona upitala možda li još, pa je rekao Allah, dva petna da ne koračuje da ne pušta više. To je naš propis, to je naš propis u islamu, da žena na takav način čuva stigne djevo svoga tijela, da opušta svoje, znači, svoju odičju od članaka, pa najviše, najviše šta, dva petna. Allah subhanahu wa ta'ala bismillah ali Aleksa, ja znam, ti ćeš mi nešto reći, to je da pa pa išala. Pa, Ajde, ovo se dobro snimlo. Ja ne pa, vidim kako je snima kao Bogde. Evo ono e biti bit sa njim on nega nonstop trašta njega sledeći put. Ako Bogde snimićemo to. Ja. Za pet dana u isto što više tih.